Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, Este aici un băiețel care are cinci pâini de ors și doi pești. Dar ce sunt la atâția?" Isus a zis, Spuneți oamenilor să de jos." În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. a luat pâinile...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 Ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernau. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâsit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis,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 Iisus le-a răspuns, Nu v-am ales eu pe voi cei doisprezece. Și totuși, unul din voi este undra. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei doisprezece.